Els hi anunciava la diada de la discapacitat segona a Cerdanyola i a part que arriba molta, molta força i que esperàvem a les nostres convidades per un costat, Montserrat Puig, regidora de Sanitat de Cerdanyola a part de moltes coses més però avui regidora de Sanitat Montserrat, què tal? Bon dia, moltes gràcies Bon dia també a la tècnica de serveis socials la Carme Espunya, que és una de les Impulsores, per perquè no di-ho d'aquesta diada de la discapacitat la, la persona que ha treballat molt per coordinar les persones que també treballen molt. No queem mai. Benvinguda. <ríe> Hola eh, moltes gràcies i gràcies per la presentació, però vaja, que Soc una comissió que tots i totes hem treballat molt. la veritat. Bueno, algú s'havia d'emportar el gat a l'aigua. No? Bueno. <ríe> segona diada de la discapacitat. Jo tinc un programa aquí que és molt extens molt estents, de molts dies per començar. La diada comença el divendres, dia 27 d'octubre. És a dir, que la falca, aquella que volta por taporar del dia 28, és que encara no ens havíem fixat amb el programa, <ríe> comença el 27 d'octubre i comença eh, de manera diferent i acaba també de manera diferent perquè acaba el dijous 2 de novembre. Uh -huh. La primera pregunta és... Què ha passat? Ah. Perquè abans la diada era un dia i ara està com desperdigà. Això sembla el Festival de Blues, Montserrat. Bueno, això vol dir que la diada creix i que hi ha moltes iniciatives i moltes ganes de fer coses i capacitat per fer-les. No? Exactament. Jo penso que és un recull de voluntat de fer coses i d'ajuntar diferents opcions i que també mostrar que des d'aquest àmbit es poden fer moltes coses i molt interessants i que totes no hi caben un dia. No s'ha queixat el Manolo, no? Que el tenim aquí? No. No t'has queixat, no? no, no? no absolut. Tu además... has dit jo col·laboro en el que haga falta. La verdad es que sí, no, el espíritu está ahí i además és lo que decía tanto Monse com Carmen en cada l'engrescar cada vegades a més entidades i a més entidades que vulguen participar és per a nosaltres una molt bona notícia i penso que és algo que nos llena un poquit d'orgull a tots. La que trobarem a falta aquí és la Teresa Diviu, que és la nostra cuinera. Per què no li hem col·locat un estamp perquè ens faci els plats d'espai vital de la cuina adaptada? Aquí li vol fer treballar encara. Sí, no... Avui ens portarà panellets eh? La ah, Carme es no? dir si bon no bé. sabem, no sabeu com es fan encara uns panallets adaptats. Uh -huh. oh, adaptats bé. no s'ha dit, en família que els han de fer, eh? En família. Ah, en bé. família. Cadascú casa a fer, no? panellets pugui. que promouen la família, veus? I ja tenim nom. Els panallets familiars. Ah, xema. Nemà l'aviada que ens estem dispersant i Va, no tindrem sí. temps i això no pot ser. Divendres 27 d'octubre, teatre, protagonistes, nosaltres, Carme. Exacte, aquesta és una obra de teatre, portada a terme per persones amb discapacitat, una obra molt divertida que aconsello a tothom que, vingui, que ens vingui a veure perquè s'ho passaran molt bé. És una obra dinàmica, que té música, té esqueig, té una mica de tot, i que ve a demostrar i a reiterar que les persones amb discapacitat o sense poden fer molta feina i molt ben feta. Molt bé. El que em dono en compte és que la major part de les coses que es feien a la primera diada eren fetes totes per persones amb discapacitat. Aquesta no. Aquesta es rep la col·laboració de moltes entitats de Cerdanyola, que no cal que siguin totes de persones amb discapacitat. Exacte. Perquè muntar la diada no fa falta que siguin persones amb discapacitat per explicar el que és la discapacitat, no Montse? I tant que no. El que passa és que, és que col·laboren moltes entitats i, i gent que està treballant amb centres que tenen a veure amb, amb les discapacitats, amb persones amb discapacitats. Uh, de totes maneres, aquest, aquest, aquest any, justament perquè es treballa el tema de l'esport, doncs, també han participat amb l'organització doncs, moltes uh, entitats esportives de Cerdanyola. En tant, doncs, també ha servit per, per coordinar-se, per conèixer millor el, el, aquestes entitats d'un àmbit i de l'altre. Conta com a esport Castells o no? aquí està teníem l'àmbit <laughs> de cultura però s'ha d'estar una mica en forma eh? s'ha d'estar una mica en forma <laughs> molt bé, anem pel dissabte 28 d'octubre què tenim? Carme Bé, doncs eh, comencem també amb una activitat que no és exactament una activitat esportiva que és el tret de sortida mm. perquè eh, també hem volgut aprofitar que totes les entitats de Cerdanyola que tenien il·lusió per estar amb nosaltres doncs donar-los cabuda i venen a donar-nos el tret de sortida perquè tothom, Cerdanyola es desperti i vingui a, a cabudir amb nosaltres del dia Molt bé, tret de sortida Després tenim ja diferents activitats esportives tenim badminton que la veritat és el club de badminton en Villaterra ja té experiència en fer badminton eh, mentre han adaptat després tenim petanca i ens preparem per fer senderisme i escacs uh, després més tard a les 11 i mitja del grup de senderisme sortirà fem una, una caminada aproximadament d'una hora de durada una caminada adaptada que podrà venir les persones a uh, sigui quina sigui la seva mobilitat fins tota mobilitat reduïda sense cap problema després farem yoga, Uh, seguirem amb els escacs i els castellers venen a fer uh, tallers o sigui, veus venen ensenyant-se veus sabia que hi havia castellers ah, sí. No, no. Sí, al final al final surten bé, ens faran tallers uh, bueno, uh, hi haurà que veure la, la idea és de poder experimentar que podem fer una integració espontània, de que podem totes les persones que estiguem allí a participar cadascuna d'acord amb les seves capacitats i possibilitats però ens ensenyaran com es fan els castells i també amb la idea de que pot ser que hi hagi algú que li interessi que després pugui continuar amb aquesta activitat Molt bé, ens queda un dia, si no m'equivoco Ah un taller tenim més tallers bàsquet, tenim hoquei sobre patins fem també una activitat de riu verd que és una activitat esportiva terapèutica en què també hi col·labora uh, entitat, una entitat de Cerdanyola que es diuen Digi Digi Cerdanyola que mm -hmm. són uh, bueno, uh, unes persones que toquen uns instruments uh, molt suaus i molt apropiats per fer aquesta activitat esportiva terapèutica i després també tenim una, un taller d'arts marcials farem judo, karate, ja veurem eh? però en plan taller que la gent pugui venir experimentar què vol dir això fer una petita, un petit aprenentatge i després veure com es fa realment quan ja se'ls sap una mica més. Ja ho veu amb vostès, no? tot és per persones amb discapacitat, i és que la finalitat d'aquesta trobada, de la diada, Montse, eh, quina finalitat? Era el primer que havíem d'haver començat dient, no? Vull dir, quina és la, la finalitat, però és com som així de xulos, ho diem doncs pràcticament al final, diguem Montse. De tota manera, que et faci una, una petita... Intesisa sobre el que ha sigut abans, per persones amb discapacitat, però per tothom també. Sí. persones sense discapacitat, és eh? tractar de compartir, de passar-ho tots bé, eh? i de mostrar que ens podem divertir plegats i passar-ho junts, tant persones amb discapacitats com sense discapacitats. Això eh? és, la finalitat, que, que vingui, tothom, finalitat, no? que vingui de... tothom, que tots ho passarà bé. Molt bé. I a més a més, doncs, mira, comentaven quan veníem doncs que d'aquesta diada que és per conscienciar la gent doncs, eh, dels drets que, que tenen totes les persones, eh, tinguin el tipus de discapacitat eh, que tinguin de participar en totes les activitats doncs, de, de la vida normal i quotidiana i en aquest cas s'ha doncs, eh, fet amb l'esport, però també que és, un, jo diria, doncs, que és una festa no? i que és una festa que s'ha muntat eh, doncs, amb la participació de tothom i doncs, que surt molt, molt més econòmica que altres festes que, gasta, que hi ha molts diners... Però aquí aquí... Ja entrem en política, ja no, ja, no, no entrem en política, senyora no, regidora. No. A veure, és una festa, és una diada doncs, que junta el que és la festa, el passar-s'ho bé i a més a més doncs, reivindicar és una festa reivindicativa, també, evidentment, vale. perquè la gent amb discapacitat doncs, sap que no és una realitat avui en dia, doncs poder participar normalment i, i tenir un lloc en tots els espais de la societat. No? Jo dic per tant, s'ajunta tot aquí. Jo dic sempre que Espai Vital és un programa per persones de tot tipus, dedicada a les persones amb discapacitat. Una mica la mostra seria això, dedicada mm. a les persones amb discapacitat, però per tothom. Mm -hmm. Sis blau quan no tots. Aneu Ai, tots, eh? tots, tenim alguna discapacitat, sí, eh? Sí, Mira, sí. i ara portulleres que abans no portava. Sí. Però per a partir de certa llat ja s'obrienes ja aquí ja, ja em sento perduda, no? La pròpia edat mateixa és una discapacitat, és més encara hi ha més coses, em senyala la Carme Espunya, sí, tenim el taller de ball, et cediré un ball, a tu també. però jo passaré primer pel taller perquè n'heig d'aprendre, ho reconec, però m'han assegurat que n'aprendré, i tinc més d'un ball demanat, si ah, sí? Ah, sí? sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, però si te l'ofereix algú de la ràdio, oh, això suposat, sempre és una bèstia, no? Ma mejor. Sí, queda que, mucho és una peticionà y como más formal y delante de mucha más gente ¿no? Exacte, després no podràs uh, dir, ai, no tinc ganes no, no, que t'espero per ballar ja I, tenim, di, no i, ta, I tenim una exhibició de ball, no? Exacte uh, tenim l'escola Espai de Ball que és la que patrocina tot aquest estar tot aquest espai de ball mm -hmm. primer farà un taller, ens ensenyarà ballar una mica després ens exhibirà el que podem fer si seguim uh, insistint amb l'aprenentatge i després farem ball per tothom i aquí sí que és una festa també doncs, molt per tota la població, per tothom que tingui ganes de venir ballar amb nosaltres doncs que, que volem compartir i volem demostrar que es podem ballar tots junts i passar-nos-ho bé, com sí. és l'objecte tot el dia Sí, que no fa falta tenir una discapacitat per ballar, senyors eh? vull dir que no sentin cohibits no, no, a l'hora d'anar a la festa ben al contrari no. la integració entre persones Anem el dijous, 2 de novembre últim dia de la festa tenim una xerrada preparada, sardanyola per a tothom. Exacte. Així que aquesta xerrada la farà el seor Francesc Caragall, que és el president de la Fundació Disseny per Tothom, que és una fundació que recull un moviment que s'està desenvolupant a Europa, que té molt a veure amb la construcció de les ciutats, però no solament amb la construcció dels elements estàtics, eh, diguéssim, sinó amb la construcció de les ciutats per tothom que permeti tant les, les pedres, per dir-ho d'alguna manera, com els serveis, com les activitats, que siguin a l'abast de tothom. Ell està ell està en aquesta, en aquesta associació, a més a més està fent el Pla d'Accessibilitat de Certanyola, vull dir que està treballant per nosaltres, i penso que ens explicarà molt per bon van les línies avui en dia l'actualitat del disseny per a tothom. Que el disseny no ha de ser mai una limitació, sinó ha de ser afavoridor que tothom pugui accedir a tot arreu. Molt bé. Queda molt per fer a Sardanyola encara? Molt. Molt, a Cerdanyola i gairebé tot arreu. No, sí, a, no? a Ripollet, a Montcada sí, sí, i a Barberà, sí, sí. tots, tots. Però vull dir, sí. concretament, a Cerdanyola, com estem ara mateix? Uh, a veure, es van fent coses i es va avançant, mica en mica, i sobretot, doncs, de vegades circuits, doncs, que són, doncs, més, jo diria, més necessitat per, per la gent, mm -hmm. o de vegades també, doncs, intentant solucionar també problemàtiques individuals però evidentment no és una ciutat eh, que estigui adaptada per tothom hem anat millorant eh, però falta molt per fer i en aquest sentit doncs em sembla que aquest dia també volíem eh, parlar una mica de, del pla de... sí que s'ha encomanat eh, hi ha un, un pla d'accessibilitat sí. que està... ja està aprovat em sembla bueno, pla... ja està, no està aprovat, o sigui està encarregat eh, està en marxa en que execució... No està, eh, en, en fase d'execució mm -hmm. a veure, el, el pla, el pla no, a veure, de fer-ne de l'execució del pla no sé. primer s'ha d'estar de en fase d'execució el pla, uh, no? després uh. l'aplicació del pla per alguna manera mm -hmm. uh, però bé, sí que hi ha un compromís de, de seriors doncs, que això tingui, tingui endavant no? i doncs en aquests moments doncs, per exemple aquest quadrieni doncs, el que hem fet és, és en el projecte doncs, 60.000 euros cada any per, per fer anar adaptant la ciutat a part doncs, intervencions doncs, que des, de, des de la brigada d'obres eh, des d espais públics doncs, també s'han anat fent intervencions a demandes concretes també però de mica en mica es van fent coses ara uh, és cert doncs, que malauradament s'obre un comerç i veus que torna a haver-hi un graó a l'entrada del comerç i hi ha moltes